Шинку було кілька чоловіків. За столом сидів його кум з лисиною на всю голову. Кайдаш сів з ним за стіл і почав балакати, випивши чарку горілки. «Оце куми так натомився, аж спина болить», – промовив Кайдаш. «Що ж ти таке важке робив?» – спитав його кум. «Та все лагоджу вози та підробляю осі. Ота мені каторжна гора потрощила не одного воза. А вже скільки я осів поламав через ту іродову гору, то й полічити не можна». Дорога в село йшла коло самого кайдашевого городу. Вона спускалась з крутого шпиля, як з печі. Вози з снопами часом котились гори і тягли вниз за собою й волів. «То застав синів трохи розкопати шлях», – сказав кум. «А хіба ж я один возитиму туди з снопи? Адже ж і ти возиш, чому би пак і тобі не розкопати?» – сказав кайдаш, випиваючи другу чарку. «Нема, бач мені, діла, ніби я сиджу, згорнувши руки» обізвався чоловік. «А воно було б дуже добре розкопати возвіз, та ще так трошки навскоси». «А вже ж навскоси, що бач було не так круто, так, приміром, от того чагарята до мого тину», сказав Кайдаш, ще й пальцем махнув навскоси. «Або хоч і так, приміром, навскоси от твого тину, де стоїть стара груша, та до чагарника», сказав кум і махнув пальцем навскоси на другий бік. «От і вози були б цілі, так було б ще лучше. «Та ще якби взяти заступом поза тим сучим горбом, попід самим тином», – сказав Кайдаш, випивши чарку і запаливши люльку. «Та вже й посадило той горб не оту гулю на твоїй лисині, куме. Вже той каторжний горб сидить у мене отут у печінках. Коли б ти знав, то я вже через його підірвався. Мене вже поруха взяла. Коли не їдь, то все підпирай воза спиною», – сказав кум. «Всю спину поколов к бісовому батькові». «Та, здається, куме, і ти сам котився з тієї гори з своєю Ганною, вертаючись з Христин!» – обізвався з кутка чоловік. «І як ті люди їздили з такої гори і не розкопали? Отколи семи гори стоять?» – говорив Кайдаш, наливаючи чарку з кварти. Вже сонце зайшло, вже стало на дворі поночі, а Кайдаш запив у шинку, доки не пропив половини грошей, і вже п'яний потягся додому». Кайдашиха з синами вже повечеряла, вже в хаті полягала спати, як батько застукав у двері. Жінко, очиняй!» – закричав Амелько і почав лупить з усієї сили кулаком у двері. «А де ж ти, волоцюго, волочився до цього часу?» – крикнула Кайдашиха з хати. «Не очиню, ночуй на дворі, коли пропив гроші. Про мене лягай там під тином. Очини, бо вікна поб'ю!» Репотував Кайдаш і лупив у двері ногою так, що поганенькі двері аж торохтіли. «Як поб'єш, то й повставляєш. Одначе завтра в богославі ярмарок!» – обізвалась з хати жінка. Лаврін устав і очинив батькові двері. Батько переступив поріг, заточився, поминув в хатні двері та й пішов лапать стіни в темних сінях. Замість дверей він налапав драбину і звалив її. Потрапив на діжку з водою, скинув кружок і шубовснув у воду обома руками. Кайдашиха наносила повнісіньку діжку води. Вода через верх полилась додолу. «Жінко, де ти у вражого сина діла двері?» – кричав Кайдаш. «Чи це я вліз у ставок? Покарала мене свята п'ятінка. Прийдеться пропасти». Кайдашеві здавалось, що він йде через вузеньку греблю попід вербами і що він шубовснув з греблі у ставок. «Хіба ж ти не бачиш, що ти в сінях?» – сказала Кайдашиха. «А може це я згубив очі на греблі? Нічогісінько не бачу! Гій Богу, нічогісінько! А може кум повидирав мені баньки з лоба?» – говорив Кайдаш сам до себе. «Оце лиха моя годинонька! Як же оце я прийду додому без очей?» Кайдаш махнув рукою і зачепив горщик на полиці. Горщик полетів Кайдашеві на голову і гепнув об землю. Яка Сіродова душа кидається горшками, Марусю, та не кидайся бо, при, присягаюся, що вже більше не буду. Кайдашиха схопилась з постелі, кинулася до печі і почала роздувати жар, протуливши до його суху тріску. Вогонь блиснув на всю хату і полився через одчинені двері в сіни. О, кум вернув мені очі. Постривай же, лисий, йдітьку, я тобі завтра, я тобі оддячу. І з тими словами Кайдаш вліз у хату. Лице його було жовте, як віск, рукава по лікті були мокрі, і з їх текла патяками вода. На землі з'явились смужки з водяних крапель, не наче разки миста, розкидані й поплутані на всі лади. Побила мене лиха година та нещаслива, загомоніла Кайдашиха. З чим же ти поїдеш завтра на ярмарок, коли пропив гроші? Треба солі, треба горішків, треба смоли. Чим ти будеш мазати вози? «Настає возовиця, та треба дечого накупити к весіллю, адже думає ж думає женицина. Брешеш, я не пропив грошей. Ось дечки гроші, та тобі не дам», – сказав Кайдаш, вдаривши рукою замість кишені по припічку.